Ràdios, l'imitat, ve a 91.6 FM. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Petlla. 91, Francesc, FM. La, la primera emissora local d'Ossi Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdios, l'imitat, ve a 91.6 FM. L'Ajuntament de Barcelona vol reduir en els pròxims 5 anys el pes del trànsit privat en la mobilitat ciutadana, però sense que es noti ni en la velocitat de circulació ni en l'accés als barris. En definitiva, sense perdre el servei que presta l'actual sistema obert i universal. Un dels grans objectius del Pla de Mobilitat de l'any 2013 fins al 2018, elaborat pel consistori en l'últim any i mig amb la participació de 35 entitats de tota mena i presentat ahir, és que la quota del cotxe passi així del 26,7% del total de la mobilitat al 21,1%. D'aquesta manera es podrà reduir la contaminació per sota dels límits que marca la Unió Europea i que la capital catalana incompleix en els últims anys en alguns casos. Aquesta disminució de la motorització particular ha de ser una conseqüència lògica de tres mesures. Primer, la implantació progressiva de les anomenades superilles urbanes on es condicionarà el transit de pas a l'ús dels carrers perifèrics de la xarxa bàsica. Segon, la gestió del nombre i ubicació de les places d'aparcament i es presumeix que també de les seves tarifes com a nou element de fet de reordenació o dissuació de l'ús del, del vehicle privat. I tercer, el desplegament del conjunt de línies de la nova xarxa ortogonal d'autobusos ja en marxa. Tot plegat ha de disminuir en 5,6 punts la circulació a raó de 2,6, 2,7 o 0,3 respectivament. Aquestes i moltes altres dades desenvolupades en aquestes pàgines conformen aquest pla de mobilitat fins l'any 2018, que el regidor Eduard Freixedes va avançar hi al matí i que es va presentar formalment a la tarda en la cita anual del Pacte per la Mobilitat, el Gran Senat Barceloní, del tema amb 60 entitats que presideix l'alcalde de la ciutat, Xavier Trias. Del que s'ha dit, crida l'atenció al concepte de gestió dels aparcaments que va explicar Salvador Rueda, director de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona. Va al·ludir a una tendència que les places exteriors, és a dir, a zona blava al carrer, siguin una mica més cares que les de l'aparcament subterrani. Aquesta dada rellevància es dubta per als ciutadans, tot i que incorrecta, no va ser esmentada després en els mateixos termes cafre parfràxedes, que va parlar només de nova gestió. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAIM, això és tot un poble que us parlarà d'acompanyar Susana Ávila, Esteve Llitra, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 I comencem parlant de les, del temps de jazz, hot jam sessions i fotografia que arriba ara a la Fabra i Coats. Som les jam sessions de la Niva 9 i Espai 30, vistes pels fotògrafs de l'associació Fotosagrera. Doncs hem dedicat dir que demà divendres, dia de la inauguració d'aquesta mostra, hi haurà una xerrada a càrrec de Ricard Gili, president de la Fundació Jazz Class. També hi haurà una jam session amb el Jazz Class Jam Group, això serà demà divendres, a l'Espai Josep Bota, del recinte de la Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià, número 20. Això ho podreu trobar al costat del metro de la plaça d'Urfila. Recordeu, demà, a partir de les 7 de la tarda, l'entrada és totalment lliure i l'exposició restarà oberta fins al 16 de març. Els fotògrafs que hi participen en aquesta exposició són Cristina Rasso, Lli Bonmartí, Joan Picanyol... Piqueñol... Joan Jota Gómez, Josep Lluís Roig, Josep Maria Garcia, Salva i Salvador ase temps de jazz pretén ser una jam-session fotogràfica d'un grup de 7 persones amb 7 diferents estils de veure la fotografia, però units pel mateix fil conductor, les Hot Jam-Session de Jazz de la Nau Ivanov. En el barri de la Sagrera està ubicat l'Espai 30, l'Espai de Creació i Difusió de la Cultura, que comparteix edifici amb la Nau Ivanov, un lloc de trobada al barri de la Sagrera en la que hi tenen cabuda les diverses entitats de la zona i on es potencien diferents disciplines artístiques com l'art fotogràfic, música i la dansa. A iniciativa de la Fundació Privada de Catalana Jazz Clàssic i en col·laboració de l'Espai 30 des de fa uns quants anys, cada tercer dijous de mes s'ofereixen en aquest espai cultural uns concerts anomenats Hot Jam Session, que són... Consti... Consisteixen en una trobada de diferents músics, alguns més joves i d'altres ja consagrats dins el panorama jazzístic català, amb el nombrós públic habitual i entregat. Alguns d'aquests músics ja consagrats i formen part de la locomotora negra, formació de gana del nostre país que hagi ja complert 40 anys. Les coaching sessions són sessions obertes on es barreja experiència i joventut i on els músics van afegint a l'actuació depenent del tema que s'estigui tocant i segons el moment. Hi ha una certa improvisació i un estil amb cada músic però el fil conductor, el ritme mantingut per la base rítmica, mai es perd en definitiva. A les coaching sessions escoltem jazz en el seu pur estil. Doncs avui en aquest programa tindrem l'oportunitat de parlar amb l'associació Fotosagrera, que és un grup de fotògrafs assidus a aquestes habituals sessions de jazz que han volgut fer el seu petit homenatge de les jam de la nau Ivanov Espai 30 i s'han de, deixat inspirar per la música, l'ambient i la llum per fer un jazz per fer una jam fotogràfica fonamentada en els diferents estils i maneres de cada fotògraf de captar l'instant en el jazz. Utilitzen tècniques, formats i textures diferents, varietats de llum i composició, però amb un fi comú que expressa el seu sentiment creatiu mentre s'endinsen en el temps de jazz. I encara tenim d'altres informacions a oferir-vos perquè, tal i com us ja us informàvem ahir, el Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix l'exposició 1714, l'aposta catalana. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, ofereix aquests dies, i fins al proper 22 de març, l'exposició 1714, l'aposta catalana. L'exposició serà inaugurada demà a les 8 del vespre i presentada per Toni Soler, comissari dels actes de commemoració del tricentenari a Barcelona. Per tal de de fer arribar el tricentenari al conjunt de la ciutat, l'Institut de Cultura organitza aquesta exposició i de petit format, que ara podem veure Sant Andreu. Es tracta de redescobrir i entendre la dimensió dels fells de 1614. Una suggeridora instal·lació que inclou audiovisuals i elements gràfics d'última generació, que ens permetrà conèixer els motius que va des desencadenar la guerra de successió al setge de Barcelona, la derrota de l'11 de setembre i la dolorosa repressió conseqüent. Des de l'època medieval, Sant Andreu de Paloma era una comunitat rural sota jurisdicció del Consell de Cent de la Ciutat de Barcelona. En el cens 16, de 1616 comptava molt 600 habitants. La seva població es distribuïa de manera dispersa per un extens territori entre el nucli principal al voltant de la parròquia de Sant Andreu, un altre de secundari proper a l'església de Santa Eulàlia de Vila Piscina i nombroses masies disseminades. Amb l'organització política local imposada pel decret de Nova Planta del 1616, Sant Andreu va tenir ajuntament propi, segregat de l'administració de Barcelona. Al maig del 1704, el gros de la austraciista desembarcat a la boca del riu Besòs s’allotja a Sant Andreu. i a Santa Eulàlia de Vida Picina es van produir algunes topades quan les tropes borbòniques van intentar trencar el setge sobre Barcelona. Sant Andreu proporcionà contingents importants als sometents del Vallès que van atacar l'exèrcit de Felip V el seu pas per la Torre del Baró, el qual va perdre prendre represàlies contra la població andreuenca. I encara tenim més coses a comentar-vos, parlem del set de teatre, que són tres tallers intensius. Com cada any, des del 2004, i ja van 11 anys, els Amics de Ventilador Cultural organitza el set de teatre, taller, taller de formació escènica. Aquest taller s'organitzarà en diferents dies, el dia 10, 11, 12 i 13 de març del 2014, hi haurà la, el curs La Veu, Recursos d'Interpretació. Els dies 15 i 16 de març hi haurà el, el curs Strip Dance, de la seducció. I tot això es realitzarà al Centre Cívic de la Trinitat Vella al carrer de la Forada d'Adà número 36, al telèfon 933 45 76 més informació podeu adreçar-vos a set de teatre, que és info arroba al telèfon al 933 45 22. 53. I atenció perquè avui parlarem del segon aniversari de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que precisament avui us ofereix un campionat d'escacs. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, al carrer de Galícia número 16, en el seu segon aniversari, us ofereix avui a partir de les 5 de la tarda i dins l'aventura de conèixer un campionat d'escacs. És un torneig d'escacs per a nois i noies a partir de 12 anys. Cada partida durarà 15 minuts i al final del temps establert la partida no s'ha acabat el guanyador serà el qui hagi matat peces de més valor. El lloc és a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero i atenció perquè cal inscripció prèvia, és a dir, que si aquest torneig comença avui a les 5 de la tarda, ja esteu aquest matí o a primera hora de la tarda, si voleu participar, doncs escrivint-vos. Molt bé, doncs el que mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tots seguit amb més informació. Fins ara. you hey. think? Hey. al 91.6 de la EJM Escoltes tot un poble a Ràdio Trinitat Vella Doncs tal com us hem anat informant aquests dies la biblioteca de la Trinitat Vella José Barberó celebra el seu segon aniversari i això és motiu de celebració i per, part, i per tant doncs connectem amb la mateixa biblioteca de Trinitat Vella José Barberó i amb el seu bibliotecari el Sergi Drapé, molt bon dia oh. Doncs explica'ns, com es presenta aquest segon aniversari? Perquè sé que teniu preparades algunes coses que poden ser molt especials, oi? Sí, bé, no volíem deixar per al que, que ja fa dos anys que estem al barri, que la biblioteca està oberta, que, bueno, que estem intentant que sigui un, un lloc de trobada també dels veïns, de participació i d'aprenentatge així mutu. Uh -huh. i, I bé, volíem celebrar-ho i hem preparat algunes activitats per a celebrar aquest segon aniversari. Uh -huh. D'entrada, avui ja comenceu a partir de les 5 de la tarda amb un campionat d'escacs. Sí, sí. Bueno, quan va obrir la biblioteca, ja sé, aquí al barri ja se feia una activitat que era escacs a la fresca. Uh -huh. Nosaltres hem, hem agafat una mica la idea i des del principi sempre hem intentat també potenciar una mica el, el tema dels escacs perquè pensem que és un joc bueno, uh -huh. molt, molt interessant. I que fa pensar la gent una mica, sí, no? Sí, sí. I, de fet, doncs, l'any passat ja se va fer i aquest any tornem a fer doncs, una mica de, de campionat d'escacs i, bueno, uh -huh. s'enfronta doncs, gent de diferents edats i, bueno, és, és bastant curiós. Sí, perquè hem de dir que eh, cada dijous a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero s'organitza un curs perquè la gent doncs, que vulgui saber una mica doncs, instruir-se en el món dels escacs doncs, també pugui fer-ho, no? Sí, no és, no és cada dijous, el que passa que, bueno, de tant en tant sí que fem algunes sessions on, on ve un noi i, bueno, va, va ensenyant una mica la, a la gent uh -huh. el, el, el joc dels escacs. Uh -huh. I com es presenta aquest segon aniversari? Doncs, bé, nosaltres eh, estem molt contents d'arribar als dos anys ja. Uh -huh. eh, esperem que, que siguin molts més... I bé, per, de cara a la setmana que ve, així relacionat amb l'aniversari de la biblioteca, el dilluns 10 a les uh -huh. 5 mitja farem una activitat infantil, uh -huh. que és un sac de rondalles que es diu Qui no té nas? Uh -huh. I bé, la història és un pallasso que perd el seu nas uh -huh. i comença un, una aventura per, per retrobar-lo, uh -huh. aquest nas perdut. Molt bé. O sigui, pot ser molt, molt divertit de cara als nens doncs, que s'ho sí. passin d'allò més bé. Sí, sí. Després del el dimecres uh -huh. fem una activitat per adults que és eh, bueno, un espectacle poètic a través que hem, hem convidat a los violentos. Uh -huh. Violentos amb B, B alta. Uh -huh. És a dir, seria bio -Lentos. Exacte. I bé, tenen un espectacle que es diu La poesia al rescate, i bueno, és un grup de performers i poetes que es mouen per Barcelona, amb... realitzant poesia, i la seva poesia doncs, bé, és bastant social i combativa, i pensem que, que pot ser molt interessant també els temps que corren tenir una visió poètica de, de tot el que se'ns està al damunt. Sí, perquè si hem, hem de dir una cosa important, que és que la Biblioteca de la Trinitat Vallès José Barbero sempre ha obert una mica a l'associacionisme, no? Sí, des de que vam inaugurar tenim el Centre d'interès en moviments socials, uh -huh. doncs arregl d'això, a part de, de que aquest Centre d'interès sigui un fons de, de documentació relacionada amb els moviments socials, amb l'associacionisme, amb les iniciatives ciutadanes, en vers de de, de crear entitats i de crear moviments i de crear plataformes de reivindicació i per millorar les, les condicions de vida que, mm -hmm. que, bueno, que ho teníem molt clar perquè pensàvem que, que Trinitat Vella en el seu moment va ser un foc molt important d'aquestes reclamacions ciutadanes i eh, mm -hmm. A part de tenir aquest centre de, de, de documentació, sempre hem intentat també apostar una mica per, per fer xarrades de caire social relacionades amb el centre d'interès, mm -hmm. tenir xarrades de... Bueno, tocant diferents temes socials. Mm -hmm. No només fem les xerrades, sinó que tenim com un club de lectura de, eh, especialitzat en moviments socials també, que ha començat mm -hmm. des de principis d'any i està funcionant a la biblioteca. Mm -hmm. Doncs sempre m'ha embustat una mica per, per, a, per a aquest tema, sí. Mm -hmm. A més hem de dir una cosa important per també relacionat amb aquest tema que és que des de fa ben poc esteu oferint classes d'àrab també Sí, sí eh, bueno, el, que, el que havíem detectat des de la biblioteca és que molts dels nanos que tenen origen àrab mm -hmm. eh, no, sí mig parlàvem però no sabien ben bé el, una mica la seva llengua, no? Uh -huh. i en col·laboració una mare que ve voluntàriament, doncs fem unes classes d'ara per a reforçar li una mica el, el coneixement i també que ells mateixos coneguin la, el seu propi origen. I també destinat a aquests nens ja al curs de PowerPoint infantil. Sí, sí, sí la... aquest divendres Demà, sí. tenim un curs de PowerPoint infantil eh... Uh -huh. Bueno, uns mesos enrere vam tenir uns nois que venien a fer les pràctiques de la carrera informàtica que a la biblioteca uh -huh. i, i bé, amb aquesta col·laboració amb ells va sorgir una mica la idea de, de fer un, power, un curs de PowerPoint orientat als, als nanos perquè moltes vegades han de fer treballs a l'escola, etc. Uh -huh. i utilitzar el PowerPoint era una mica un, una idea de, bueno, doncs que tinguéssim també més recursos en, en, en aquest sentit. Uh -huh. Molt bé. I, com es, I després també hi ha una altra activitat que es farà els dilluns, que és l'especial es, es, segon aniversari de la revista de la biblioteca. Sí, sí, des de ja fa alguns mesos, eh, a la sala infantil, treballant amb els nanos, uh -huh. un, una de les activitats que se, que se fa és un taller que es confecciona una, una revista relacionada uh -huh. amb la biblioteca. Uh -huh. I bé, en aquesta ocasió relacionant-ho amb, amb el segon aniversari, el que s'intentarà doncs, bueno, fer un número especial centrat en, en els dos anys de, de, de vida de la biblioteca. Mm, I que hi participin els doncs, veïns i veïnes, no, també? Sí, bueno, de fet, és, un, és una revista que fan els nanos de sal infantil. Eh? Uh -huh. Vull dir que... però sí, sí. Molt bé. Doncs Nora, si teniu preparada alguna festa així a l'engròs per celebrar aquest segon aniversari. Si, si tenim alguna festa no, no. Bueno, les activitats que, que hem comentat mm -hmm. esperem una mica doncs, que la gent s'hi apropi i participi una mica d'aquestes activitats mm -hmm. a part per la setmana que ve tenim també eh, a partir de dilluns fins a principis d'abril tindrem una exposició a la biblioteca una exposició fotogràfica de, de la Eliana Bartolomé mm -hmm. que són retrats de nens de, de l'aldea de Gandhi Nagar Uh -huh. eh, que és, això, és el sud de l'Índia uh -huh. i bé, hi ha una ONG que es diu Espurna, uh -huh. que està fent una tasca d'alfabetització de tots aquests nanos que tenen, tenen pocs recursos econòmics uh -huh. i bé, ella ja col·labora amb aquesta ONG i té un, són, bueno, farem una exposició de 16 retrats uh -huh. i després relacionat amb això és el divendres 14 a les 7 tindrà la presidenta de la ONG aquí a la biblioteca, explicar-nos una mica també el, la feina que està fent aquesta ONG, que es diu Espurna, i bé, una mica això no, doncs eh, la seva tasca és intentar aconseguir la, escolarització dels nens i les nenes, mm -hmm. i així a través d'això és una mica contribuir al desenvolupament de les famílies mm -hmm. i trencar també el, el cercle de la, la pobresa, no, que se donen en aquests països uh -huh. i ara que celebra el segon aniversari quin balanç podeu fer d'aquests dos anys que porteu ja aquí al barri doncs bé, el balanç és molt, molt positiu molt uh -huh. positiu. de fet estem molt contents d'estar de, de, de, aquí al barri i tenim moltes ganes també d'anar engegant coses i, de, i, de, i esperem que els, que, el, que els veïns del barri s'acostin a, a la biblioteca a proposar-nos coses, mm. també exigir-nos coses, mm. i que participin de la biblioteca, que se la facin seva, que, seria, que és l'objectiu, vaja. Mm. El, la biblioteca és un equipament del barri, però no és un servei mm. només per a que els veïns tinguin, tinguin un servei, sinó que també perquè els veïns se facin seva la, la biblioteca i participin. Mm. Ah, també hi ha una, una gincana jove per, que es farà els dimecres? Sí, aquest dies eh, en diferents equipaments del barri s'està uh -huh. fent un... Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, dona s'està doncs, uh -huh. fent una gincana per diferents equipaments del barri uh -huh. i nosaltres hi participem. Molt bé. Uh -huh. I també... Eh, de cara al dijous 13 també farem una, una xarrada per a joves una mica per, bueno, es diu oportunitats per a joves a l'estranger i és una xerrada per, per si hi ha joves inquiets no només de feina sinó també per a formació, etc que se poden que se pot trobar a l'estranger i vindran el punt d'informació juvenil de Garcilaso a, a donar aquesta xarrada, que és un, un servei amb el que col·laborarem molt, molt assiduament. Mm -hmm. Molt bé, doncs Sergi, drapé moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta informació i ja saps que tens, a, tens la ràdio a la teva disposició per allò que vosaltres necessiteu, que si, dono, si voleu donar informació de les diferents activitats que es realitzen al barri, doncs, evidentment, doncs que teniu la ràdio per poder-ho fer. Moltes gràcies, Jordi. D'acord, doncs bon gràcies dia. i Bon dia. Bon molt bé, doncs acabem de parlar amb el Sergi Drapeques, el bibliotecari, des de fa dos anys ja, de la Biblioteca de Trinitat Bella José Barbero. Ara el que farem serà una petita pausa i tornem a més informació. Fins ara. <fixi>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 vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. I tal com ens informava fa un moment en Sergi Traper, és bibliotecari d'aquí de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, doncs aquest dissabte es celebra el Dia Internacional de la Dona. El que no sé és si s'ha de posar encara això de treballadora perquè les dones evidentment no paren. <ríe> o sigui, a més en aquest, en aquest programa som molt conscients perquè cada dia tenim una dona diferent en aquest, en aquest programa i es nota perquè si no eh, aquest programa no tiraria endavant. Hem de dir ques eh, doncs tenim l'altra banda del fil telefònic a la responsable del grup de dones d'aquí de la Trinitat Vella, la Maria Oral és molt bons dies. Días. pues explícanos qué es lo que tenéis preparado para celebrar eh, el 10 de la dona pues mira el día de la dona lo vamos a celebrar mañana en el centro cívico uh -huh. eh, a las cinco y media de la tarde tenemos preparado un merendar como uh -huh. siempre viene una orquesta el suroeste que ya hace años que viene ya nos conocemos así ah, mm, vienen muchas señoras uh -huh. aquí las del barrio fuera del barrio vienen de santa coloma de san andreas Uh -huh. Y de por aquí. Uh -huh. Y ya llevamos muchos años los haciéndolo y la verdad se lo pasan muy bien y siempre viene uh -huh. Y me parece que es muy interesante celebrar este día por las cosas que pasaron y por el que se que se note un poco que es el Día de la Dona Trabajadora. Uh -huh. Y ya te digo, nosotros siempre lo celebramos y va muy bien. Hace años y años ya que lo estamos haciendo. Uh -huh. Y se lo pasan todas muy bien y... ...no uh -huh. sé qué explicarte más... ...porque esto será mañana... ...mañana uh, por la tarde... ¿sí? ...a las cinco y media en el centro cívico de Trinitas Bella... ...porque otras veces lo habíais organizado en... Eh, eh, ...también en, en el... Sí, ...al salón, el, a la cocina, ¿no? en el pabellón... Sí. ...pero sabes qué pasa, que allí es muy grande y hace bastante frío... Uh -huh. ...y como está el tiempo así, aquí claro. al teatro del centro cívico... Uh -huh. ...lo habíamos hecho muchísimos años... ...y la verdad es que está muy bien y lo vemos más recogidito y mejor... ...y este año vamos a probar... ...si vemos que no cabemos, uh -huh. que por eso lo dejamos de hacer aquí... ...porque éramos demasiadas... ...y entonces no ya nos con que no podía haber tanta gente... Uh -huh. ...y este año vamos a probar y si lo hacemos aquí bien continuaremos... ...y si no tendremos que bajar otra vez allá abajo... Uh -huh. ...por eso te digo que es aquí, por si lo queréis decir... ...que bueno uh -huh. que está invitada toda la gente y todas las donas que quieran venir... ¿eh? ...porque aquí. solo están invitadas las donas, ¿no?... Sí, sí, hombres vale. solamente hay los dos músicos, ¿eh? Ese día no, no se permiten hombres, ¿eh? No, no. Es, el es el día de la dona. Muy bien, sí, así, así bueno, me gusta. Todo bien. Si entra alguno a hacer alguna fotografía, pues bueno, también se deja, pero bueno, nada más que eso, ¿eh? ¿Y cuántas donas tenéis apuntadas ahora de momento bueno, para...? Bueno, apuntada, apuntada no tenemos, pero ahora suelen venir como unas 100 personas, así más o menos. ¿eh? De unidón, ¿no? sí. Y además hemos, tenemos que decir que el Grupo de Donas uh, de la Trinidad Bella ha sido premiado en más de una ocasión. Sí. Que os habéis llevado premios importantes. Sí. la medalla, uh -huh. el libro también nos dieron por el ayuntamiento y la medalla de honor. Uh -huh. Más que todo no nos lo dieron porque fuéramos las mejores, nos lo dieron porque somos las más antiguas, las que más vamos durando, digamos. Uh -huh. no, sí. que, o sea, ya que, que tenéis que... energía en el cuerpo. Sí, sí, sí, sí, sí, y de cada vez más. Muy bien, pues y a ver Y vamos un grupo más, bueno, y con ganas de trabajar, ¿eh? Por eso Pues yo te paso con una dona ahora mismo sí. Con la con nuestra compañera Susana, que también tiene alguna pregunta para hacerte Pues muy bien, muy bien, Jordi Hola María, buenos días Hola, buenos días eh, Has dicho que más o menos tenéis calculado sobre unas 100 personas, 100 sí. mujeres Que sí. acudirán mañana a esta, sí. esta merienda sí. eh, No es necesario apuntarse, ¿no? Si nos no. están escuchando algunas mujeres que están interesadas Sí, eh, sí, no tienen no. que reservar ni... No, no, nada, nada, nada no hay que reservar ni nada, ¿eh? ellas ya van viniendo y hasta que hasta que pongamos 129, que más de 130 no podemos entrar, uh -huh. pero hasta 129 podemos entrar. ¿A qué hora va a empezar la merienda? A las cinco y media. A las cinco y media. Sí, uh -huh. sí, sí. ¿Nos ¿Puedes adelantar la merienda? ¿En qué va a consistir? La merienda consiste en un par de bocadillitos, uh -huh. uno de chorizos, que ya tenemos la tradición porque las señoras hasta nos lo piden, chorizo cocido con vino que no. queda muy bien, un bocadillo de queso, unas cuantas de patatas con cuatro olivitas y un trocito de coca relleno de cabello de ángel o de, um, de alguna cosita, no sé, nos lo van a rellenar. No. Todo eso, sangría, mucha sangría que le gusta mucho a las mujeres no. y también Coca-Cola, Fantas y todas no. cosas de estas. Después a la entrada también le damos un pequeño detalle, a no. cada una se lo regalamos y luego hacemos un sorteito también Este uh -huh. año vamos a rifar un colgante, ya te lo digo, es igual como va a ser mañana, uh -huh. y le vamos a dar un… hemos hecho como un estuche para que guarden la tarjeta del metro, uh -huh. pero lo hemos hecho nosotros todo uh -huh. de fieltro… Lo hemos cosido, como hacemos el Pazbo también. Uh -huh. Y ese regalo bueno va gratis para cada persona. ¿eh? Uh -huh. ¿Hay que pagar algún precio? Cinco euros cinco euros. cinco euros. cinco euros es una buena merienda. En toda uh -huh. la merienda y para todo. Es que la orquesta ya sube mucho dinero. Claro. Y como es una orquesta, claro. es la Empi que más nos sube. María, ¿empieza a las cinco y media más sí. o menos? ¿A qué hora puede acabar o se puede alargar toda la noche? Pues normalmente noches? a las ocho y media, cerca de las nueve, suele acabar. ¿eh? Uh -huh. Depende de la gente que va quedando también. Uh -huh. Bueno, eso es merienda cena. Sí, eso merienda celda. Eso es merienda celda. No, las señoras ya no pueden con todo eso, ya lo dicen, ¿eh? Sí. Ya no pueden. Pero bueno, luego después ya se ponen muy animadas y luego están bailando hasta que se cansan ya. Pues tú anima a la Susana, que la tenemos aquí, porque ella también es una dona tra trabajadora. ¿No va a venir mañana? A ver si viene... Me acercaré, me acercaré. Sí, bueno. Tú di que eres la Susana de la radio. Vale. Tú preguntas por María Ordeales, que soy yo. Vale. Y esto de Día de la Dona trabajadora trabajadora son todas, ¿no? O sea, sí, sí por supuesto, no, ¿eh? No, no podemos discriminar a nadie aquí. Ya, ya, no, no, no, a nadie, no, a nadie, el cien por ¿eh? Hmm. Mm. Lo que para es que, claro, supongo que habéis tenido que realizar mucha lucha para llegar hasta donde habéis llegado las donas, porque cada vez, bueno, ha, ha habido momentos en la historia donde han sido un poco difíciles, ¿no? Ya, ya, ya, sí, sí, sí. Pero mm. es que nosotros llevamos aquí 30 años, ¿eh? Haciendo uh -huh. esto, ¿eh? Uh -huh. No es un año ni dos, ¿eh? Por eso nos han dado las medallas y los libros. Y siempre y, siempre, llena, y siempre, sí, sí, sí, siempre lleváis colaboración. Ya, ya, ya. ya. Uh -huh. Tú ya sabes que siempre que nos llamas siempre estamos a tu disposición. ¿eh? <ríe> muy bien. De acuerdo, pues María, muchísimas gracias por acompañarnos a hoy. A vosotros. Y que mañana vaya muy bien. ¿eh? Venga, gracias. <ríe> Venga. Hasta luego. Adiós. adiós. adiós, adiós. Molt bé, doncs acabem de parlar amb la Maria Ordiales que és la responsable del grup de dones d'aquí de la Trinitat Vella que demà a partir de les 5.30 de la tarda organitzen aquesta aquesta aquest aquest... brana per celebrar mm? el Dia de la Dona Molt bé, doncs nosaltres el que també farem ara és celebrar d'altres activitats, que se celebraran també demà, però això ho farem després d'aquesta petita pausa Caic A poc a poc me'n vaig la física em captiva i la gravetat m'inclina als teus peus. Caic al mateix temps desfàig els nusos que regiren aquest fràgil equilibri meu. Res no dura gaire, amoc no sóc del lloc d'aquest país d'aire. Mai tornaré a viure mal, amb el pes que arrossega, la mentida, la rutina, el trist engany. Sense final jo cap, el món sencer s'estimba contra els vidres dels meus dies, caig. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs demà hi haurà, haurà d'altres activitats també a la Fabra i Coats ja que eh, s'inaugura la mostra Temps de jazz Hot Jam Sessions i Fotografia que porten a terme l'Associació de Fotossecrera. I precisament doncs, tenim el seu president, el Josep Maria Garcia, que ens pugui explicar una mica com es prepara aquesta festa per demà. Uh, Josep Maria, bon dia. Sí, bon dia. Doncs explica'ns com es prepara aquesta festa que es realitzarà demà aquí a la Fabricó Coats? Sí, bueno, pues mira, justament demà estarà l'acte de la inauguració. Uh -huh. eh, és una mostra de fotografies de set eh, fotògrafs d'un col·lectiu aquestes uh -huh. uh, fotografies ja estan col·locades des del dilluns passat uh -huh. eh, i estaran fins al domenatge aquest que ve, no l'altre, el dia 16. I avui, justament, ah, perdó, uh, demà es farà la, la inauguració de l'exposició a nivell formal. A les 7 eh? de la tarda, oi? A les 7 de la tarda. A més, hem de dir una cosa important, que és que comptareu amb en Ricard Gili, que és president de la Fundació Jazz Class, que us donarà una xerrada important. Exacte. Uh -huh. Sí, el, el tema aquesta, aquesta, aquest treball va relacionat uh -huh. a partir de fa ara, dos anys, que va fer els 25 anys de la locomotora negra, el grup de jazz, uh -huh. eh, i es va ja iniciar un treball de recerca de, de diferents maneres de veure la, les imatges que, que, es, que es fan en uh -huh. un concert uh -huh. i es recull a través de diversos fotògrafs. Mm -hmm. Aquest treball va anar evolucionant, s'ha presentat ja a l'Hospitalet, i s'han s'haat incorporant nous fotògrafs. És com si fos una jam de fotografia. No? Mm -hmm. I actualment bueno, doncs són set fotògrafs que ho presentem aquí a la sala Josep Pota, mm -hmm. amb set maneres de veure diferent que són la, la imatge fotogràfica amb el jazz. Mm -hmm. Doncs et passo la meva... Sí, me'n passo amb la meva companya, Susana. Sí. Hola, Josep sí. Maria, bon dia. Sí, hola. M'agradaria saber exactament d'on va sorgir l'iniciativa. Veus-vos-hi vosaltres, qui va proposar fer immortalitzar fotogràficament aquestes <laughs> com Sessions, va ser l'Espai 30, l'Anna Ivanov, qui us va cridar, una col·laboració, sí. com va ser? Sí, bueno, la idea, aviam, eh, tots els tercers i jous de més s'organitzen a Jan Session. Uh, l'any passat era dintre del recente de que és el Nau Ibanó, pròpiament, i ara es fa els espais annexes, que se'n diu Espai 30, on cada tercer mes uh, pues, la... es fa aquesta jam, on en Ricard, Gili, a través de la Fundació Catalana del Jazz Clàssic, uh, promouen aquesta La uh, última potser hi havia com a 10 uh, músics uh, participant com una jam, no? vull dir i unes 200 i escaig persones. Uh -huh. Vull dir, I aquesta idea era recollir aquest acte tan social i simbòlic de la, la gent que ens agrada el jazz, i en la fotografia. Uh -huh. Quines percepcions eh, t'han fet arribar els diferents fotògrafs sobre aquesta tasca feta durant aquestes jam sessions? Com, com vols dir, quines percepcions? Sí, no sé si bé. Que, durant aquestes fotografies sí. que intentàveu transmetre... Ah, bé. Bé, uh, I amb cada fotògraf, evidentment, uh, ja puc parlar de la, de la, de la que he divulgut i transmetre jo mateix. Mm. Uh, bueno, I participo en 8 fotografies. I a mi m'interessa molt el contrast del blanc i el negre, que crec que els ja sempre el podem relacionar amb aquests dos colors, no? colors binaris. Uh, de, de totes maneres, hi ha color, hi ha moviment. Hi ha... Uh, a mi particularment m'interessa mi molt fer aquest contrast. I, mm. i bueno i d'on l'expressió, quan fas amb eh, aquest blanc-negre, el que fas és donar ressaltes molt que a eh, les imatges de gràfica que fan els, els eh, músics, no? tant és expressions de la cara o, o del mateix instrument, etc. A no? més, demà I... també es comptarà amb el Jazz Class Jam Group, oi? Exacte, de l'Arança, això ha estat una col·laboració mútua entre els el grup de música i, doncs, amb, amb en Ricard en Gili pues, vam eh, veure l'ocasió de poder fer una, una mostra de, de jam, mm -hmm. eh, o sigui, el, el, serà presentat o serà la xarra d'en Ricard Gili mm -hmm. i, a posterior, crec que vindrà, és de confirmar que vindrà el regidor també del districte mm -hmm. i, a posterior, es pues, farà aquesta jam i un pica-pica per... El, amb que existeixi a la inauguració. Molt bé. Doncs això serà demà a partir de les 7 de la tarda a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats. Exacte. Estan tots convidats i ja hi estem rebuts i ja ens si venim. Molt bé, doncs Josep Maria, moltíssimes Molt gràcies novament. Molt Cada Molt vegada bé. que et truquem doncs, sempre estàs a la nostra disposició i això ja és bo de, de que sí, sí. Això ja ens tranquil·litza i ens dona ànims per continuar amb la nostra feina. Sí, home, a mi la cultura crec que ha d'arribar arreu i vosaltres esteu fent una bona tasca mm. i crec que entre, bé, bueno, és important que s'està fent, doncs clar, El que també hem de dir és que l'exposició estarà oberta fins al dia 16 de març. Exacte. No, qual cosa Exacte. Que els veïns i veïnes aprofitin aquesta... Sí. Sí. aquests dies per poder acostar-se a la nau i va beno... a... A... a la i A la Fabra i coach s'ha ha aquesta activitat. Sí. sí, a partir de les 5 de la tarda, eh? Doncs ell ha avisat desmentes també per matí. D'acord. Molt bé, ja, don doncs, doncs, Jose Maria, moltes gràcies. gràcies. A Vinga, vosaltres, us desiau bon dia. Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs ara novament, farem una pausa i atenció perquè el que volem fer ara és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 són les últimes promeses que prometo tirar el foc. Guai, ara vinc del lloc on tornen tots els de la panxa contenta quan vénen de matar el porc. Guai, Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi García Dari com us hem informat en començar el nostre programa d'avui, com cada any, des del 2004 i ja van 11 anys, els amics del Ventilador Cultural organitzen el Set de Teatre, un taller de formació escènica. Precisament parlem amb la seva responsable, el responsable d'aquest projecte, la Marina Quart. Hola, bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, com esteu preparant, ja falten pocs dies ja perquè comenci aquesta nova edició del Set de Teatre? Exacte, comentarem la setmana que ve, dilluns, i farem de dilluns a diumenge una, una setmana de formació escènica. És a dir, tota una setmana dedicada al teatre i això, evidentment, doncs, val la pena de poder-ho comentar i de poder-ho anunciar que els veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris doncs que hi participin i col·laborin, no? Exacte, perquè justament aquest any ens hem traslladat al centre cívic de Trinitat Vell, així que ho teniu super a prop, uh -huh. I, i llavors aquest any el set de teatre està dedicat per una banda, a, a farem un taller de veu que farem entre setmanes de dilluns a dijous, uh -huh. eh, per tal d'aprendre a interpretar, de, de modificar els de la veu, de saber transmetre a través de la veu el lloc que, que desitgem està, està fet per un per una que és eh, doblador professional i llavors eh, eh, bueno, és, serà, serà molt interessant pels que, que es vulguin dedicar a això o simplement a fer teatre o a parlar per la ràdio, fins i tot. Uh -huh. Després això, també, sí. diguem Això serà del, del 10 al 13 de març, oi? Exacte, a la tarda de les 6.30 a, uh -huh. a les 9. De les 6.30 a les 9. I també incorporareu recursos d'interpretació perquè doncs, sàpiguen expressar-se. Exacte, està al, al teatre, a la ràdio, a, la, a, a parlar a través del micròfon. És un taller de veu eh, dirigit a la gent que, que vol fer teatre, cinema, eh, doblatge. Uh -huh. Aquest any us heu canviat de local, heu anat al centre cívic de la Trinitat Vella. Quin és el motiu pel qual heu fet aquest, aquest canvi? Bé, eh, sempre havíem estat al Centre Cívic Bon Pastor, mm. però aquest any el Centre Cívic està, està en obres i llavors hem provat a veure què tal eh, anava el projecte aquí a, a la Trinitat. Mm. Perquè hem de dir que vosaltres sou majoritàriament d'aquí de la Trinitat, no? També? Eh, bueno, tenim... Eh, sí, sí, hi ha gent, de, de la gent que organitzen. Hi ha una bona part que venen del barri de Trinitat Vella. De fet, hem fet moltes coses i col·laborem també amb l'Associació Teatral de la Jarra Azul, que també s'està implicant mm. en el projecte és una associació del barri. Ens fa una il·lusió especial tornar-hi. Doncs tinc la meva companya Susanna que també vol fer algunes preguntes. Hola, bon, Hola dia. bon dia. Si algun dels nostres oients vol participar en alguns d'aquests cursos, té un preu, s'ha d'inscriure, com funciona? S'ha d'inscriure, mireu, al centre cívic mateix eh, tenim eh, els programes i en el programa mateix hi ha la bulleta d'inscripció. Uh -huh. eh, els tallers que tenim són per una banda el taller de veu entre setmana i després del cap de setmana tenim un taller de Street dance, que l'art de la seducció, que el fa un noi que ensenyar a través de jocs grupals per trencar el gel i treball físic a través de la dansa i diferents elements de 13 coreografies sensuals per, per tal emergir, fer emergir el poder que, que tots portem dintre. Mm. I després també tenim un taller de construcció d'instruments eh, de vent que l'impartirà el Xavier Lozano, eh, que és un, és un noi que construeix instruments de vent amb qualsevol tipus de material que es troba reciclat, amb rodes de bicicleta, amb una escala, amb una cadira, amb una ampolla, fa, pot fer mm, convertir allò en un instrument de vent que sona. I llavors aquest també és un taller que que oferim. Si algús es vol apuntar pot o bé simplement trucar-nos a nosaltres al mm. 93, 345 22 53 uh -huh. o bé enviar un mail a info arroba ventilador punt com, que som nosaltres. Llavors aquí demanar més informació, fer la reserva de la plaça o el que sigui. Uh -huh. És a dir, que el cap, el, durant la setmana serà un curs d'allò seriós i el cap de setmana pujarà una mica de to, no? Potser podríem dir-ho així. Sí, aquest any ha anat així. Uh -huh. Molt bé. Doncs són tres tallers intensius els que podran realitzar els veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris en aquest set de teatre que comença dilluns. Exacte. Llavors, és molt important el divendres a, a les... A les 9 del vespre, al Centre Cívic de Trinitat Vella, tenim un espectacle vinculat al projecte que es diu... Eh, Tubes del Món, que el fa el Xavier Lozano, que és un espectacle concert amb els instruments eh, que ell mateix ha construït. I llavors aquí això, l'entrada són 3 euros i esteu convidats tots els veïns del barri uh -huh. a veure aquest espectacle. I després també el diumenge, a la nau Ivanov, eh, uh -huh. tenim la presentació del disc del xef Malatesta. També dins d'aquest eh, programa del set de teatre hem convidat al grup, el xef Malatesta, que presenta el seu segon disc, que es diu Sinestèsia Elàstica. L'entrada val 5 euros i inclou el CD. Uh -huh. i Llavors també els alumnes que es matriculin als tallers estan convidats eh, gratuïtament als dos espectacles i la resta de veïns poden venir pagant l'entrada normal. Doncs déu -do, no?, la quantitat de coses que heu pogut preparar. Amb... Amb... Deixem-hi-do, sí, sí, sí. una setmana que, que sí, anireu sí. de, de bòlit. No, de no tapaïda, però bueno, ja era la intenció, sí, sí. Uh -huh. Molt bé, doncs nosaltres des d'aquí anirem comentant els diferents tallers i les diferents activitats que realitzeu en aquests de teatre, que arriba, arriba ja a la seva onzena edició, no? Sí, exacte, aquest any fem 11 anys. Uh -huh. i a veure si sí, en fem molts més de moment, uh -huh. de moment continuem endavant Molt bé, doncs Marina Quart, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que aquest cap, aquesta propera setmana doncs, que els veïns i veïnes aprofitin per apuntar-se a aquests cursos que de veritat que val la pena de donar, conèixer la, la veu i saber treballar-la no? D'acord, sí, moltes gràcies a vosaltres Molt bé, doncs ah, fins un altre moment Adéu molt bé, doncs ara sí, ara sí que ens anem ja directament a conèixer què és el que ens depara la nostra habitual agenda. Doncs ja som aquí i us volem comentar que el Sant Andreu Teatre, més conegut com a SAT, estrena l'obra No té vistes per a escenar amb la companyia Teatre Naya. El Andreu Teatre alçat al carrer Neopàtria número 54 us oferirà demà. A les 9 de la nit l'estrena de l'obra No té vistes per cenar A carrer de la companyia de teatre Naya que s'inclou dintre de la 11 edició del Ficat alçat. Doncs res pot sortir malament quan planeges un cap de setmana, perfecte. La teva dona estarà fora amb la seva mare, contractes una fantàstica cuinera per preparar el sopar i gaudir de la batllada amb un vell amic que ve de visita i amb la Susi. Perfecte, perquè les coses no surten mai com s'han planejat. L'espectacle és en castellà, té una durada d'una hora i 40 minuts i el preu de l'entrada per assistir-hi és de 9 euros. Doncs aquests darrers dies ja us anem comentant quines són les bases per la gestió cívica del casal de barri de Sant Andreu, però volem doncs, continuar informant-vos perquè eh, doncs, quanta més gent participi en el casal de barri de Sant Andreu, doncs molt millor. S'ha obert el termini de la convocatòria de propostes per a la gestió estricta del casal. Són 15 dies naturals des de la seva publicació al butlletí oficial de la província, el BOB. El casal de barri és un equipament de nova creació que ocupa un dels edificis del recinte febril de la Fabra i Coats rehabilitat expressament com a casal de barri. Els requisits són els següents. Poden ser-hi entitats, associacions, agrupacions i organitzacions sense feina de lucre arrelades en l'àmbit del barri de Sant Andreu, que comptin amb una trajectòria prou acreditada de la seva actuació en l'àmbit de la participació ciutadana i amb projectes d'interès comunitari al barri durant almenys tres anys continuats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 Doncs hem de dir que el districte organitzarà o col·laborarà en diversos actes culturals oberts a la ciutadania al llarg del 2014, com ara la celebració del 35 aniversari de la roda d'esbars a l'Espai Josep Bota, l'edició d'un CD de sardanes de compositors andreuencs, i un llibret biogràfic, una plec sardanista a les festes de la primavera de la Sagrera, un taller de difusió de punta de coixí tradicional catalana, un espectacle de la satànica de la Sagrera durant l'acte de tancament de la celebració del tricentenari, que un xarts de música antiga, música popular contemporània, elaboració d'un llibre sobre la història de Sant Andreu entre la revolta dels Segadors i la guerra de la Successió, doncs aquestes són algunes de les activitats que en els propers dies es realitzaran als nostres barris.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 Doncs aquesta activitat, aquesta representació de l'obra Masticació de la Neu i Benoble la podeu seguir avui, demà i dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. La durada és d'una hora de 15 minuts i l'espectacle és en català. I atenció perquè el Centre Cultural Can Fabra us, us continueu oferint la mostra Tintinaires de Catalunya. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'ofereix fins al proper 31 de març la mostra Tintinaires de Catalunya. Doncs el proper abril es commemora el 50 aniversari de la primera edició en català de les aventures de Tintin, a càrrec de RG i ara teniu la possibilitat de poder seguir aquesta mostra de Tintin al Centre Cultural Can Fabra. Doncs nosaltres que aquí donar les gràcies a l'Esteve Llitre, al Francisco Miguel, a la Susana Vila i en retrouem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, deu xeu.